Bismillahirrahmanirrahim Telah berkata al shahih Abu Mus'ad Demi Allah Sehari dalam kehidupan singa-singa itu Lebih baik daripada seribu hari Dalam kehidupan serigala Sesungguhnya Harga diri, kemuliaan Dan kehidupan Hakiki kalian adalah jihad Fi sabirillah Maka, jangan pernah Sekali lagi Jangan pernah Kalian meletakkan senjata. Sesungguhnya jika kalian berbuat demikian, Kalian akan digantikan orang lain. Lalu, kalian jauh daripada rahmat Allah. Jadi dalam hal ini, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Sampai di situ perkataan Al-Syayid, Al-Syayid Abu Musa memberikan kepada kita satu nasihat, Bahawa kita ini jangan pernah meletakkan senjata. Jangan kita menghentikan jihad fi sabi dalam erti kata jihad kita Kita bukan mujahid kalau kita sekadar ada hasrat dalam hati nak berjihad Tetapi kita hanya banyak merancang, merancang, merancang, merancang Sehingga banyak daripada masa hidup kita ini bukan dalam keadaan jihad fi sabi Itu bukan jihad fi sabi ada orang yang keliru Mereka seolah-olah memahami jihad fi sabi ini ketika ini Ialah dengan kita ini bercakap tentang syariat Bercakap tentang syariat, nak tegakkan syariat, nak tegakkan syariat Mengajak penguasa yang kafir itu kembali kepada syariat Dengan niat nanti sama ada apa, seluruh masyarakat akan terima dakwah kita ataupun nanti kalau berlaku juga beruntukan baru kita akan berjihad berlaku juga pertemuan dengan kekuasaan kafir baru kita akan berperang melawan mereka yang menyerang kita itu dan kemudian daw akan tetuga ini syubhat kenapa nak katakan syubhat ketika tempat-tempat lain di bumi Allah ini telah ada medan perang fi sabilillah Ketika di bumi-bumi pemimpin-pemimpin yang mengaku beriman Tetapi mereka sebenarnya kufur kepada Allah Lantaran mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala Dan berhukum dengan hukum yang lain daripada hukum Allah Ta'ala Kita masih lagi sekadar bercakap nak tegakkan syariat Kita tidak berperang Fisabililah dalam konteks berperang Sebagaimana yang difahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bila mana seorang sahabat dalam bualan Ahmad bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apakah jihad. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad itu ialah kamu memerangi orang kafir apabila kamu bertemu dengan mereka, berperang. Jangan kata lain akan ada nyawa yang hilang, akan ada darah yang tertumpah ke bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ketika jihad ini vulgarain seperti sekarang. Lantaran bumi-bumi jihad seperti Afghanistan, Afghanistan, Palestine, Kashmir, Somalia, Kaukasus, Fafani, Darussalam, Mindanao Sedang berada dalam perang Mengapakah kita boleh duduk-duduk saja tidak berjihad? Fisabilillah Ketika penguasa-penguasa kufur ini membunuh para mujahidin, menangkap para mujahidin, menahan dan menawan mereka. Kenapa kita tidak bercakap tentang jihad serta melaksanakannya terus? Kenapa seketika ini kadang-kadang sekadar bercakap atau bercakap atau bercakap tentang jihad tanpa melaksanakannya? Dan kemudian sekadar berkata, "Oh nanti kita jumpa di medan jihad." Kenapa nanti? Bukan patutnya sekarang kita berjumpa di medan jihad. Sedangkan misten jihad itu terbuka untuk kita. Melangkah ke sana. Sebab itu ahli dalam hal ini. Kalau kita meninggalkan jihad. Tidak berjihad ketika jihad ini faldu'ain seperti sekarang. Pasti Allah akan um, menggantikan kita dengan kaum yang lain. Dengan golongan yang lain kita-kita ini tak mau berjihad akan ada kelompok lain yang Allah akan datangkan untuk menggantikan kelompok yang tak mau berjihad ini ini seperti mana apa yang Allah Taala telah firmankan dalam surah at-taubah dalam ayat 38 dan 39 bilamana Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأم أرديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تانثروا يعثبكم عذاب أليم ويستبدلكم من غيركم وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْءًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Wahai orang-orang yang beriman, mengapa? Ok, mengapa? Ini persoalan yang Allah berikan kepada kita Apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah Allah suruh kita berangkat untuk pergi berperang. Allah suruh kita berangkat meninggalkan dunia kita untuk pergi berperang fi habillilah lalu apa yang jadi pada kita? kamu berasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu maksudnya kita rasa berat hati kita berat tak perlu kita nak sampai mengingkari cukup hati kita berat ha, ini ayat ni ayat ini tentang orang yang beriman mereka tidak mengingkari jihad mereka tak kata jihad ini sekarang cuma jihad ekonomi ke apa-apa apa, tak Ayat ini tentang orang yang beriman Tetapi hatinya berat nak berjihad nah, Ini kita kena faham Ini bukan bukan ayat tentang orang kafir atau orang munafik Yang mengelirukan erti jihad kepada seribu satu macam per, per, per, apa, permasalahan Ayat ini tentang orang beriman yang dia percaya tentang jihad dia iman tentang jihad tapi hatinya berat tu saja Tapi kita akan tengok Apa yang akan jadi kepada orang-orang Yang hatinya berat nak berjihad Hati kamu menjadi berat Dan kamu ingin tinggal di tempat tinggal kamu Kita lebih suka untuk tidak ke medan Sekadar teruskan kehidupan kita cakap-cakap pasal jihad, borak-borak pasal jihad, simbang-simbang pasal jihad. mengajar anak-anak murid tentang jihad. Wallahu alam. Ataupun mungkin sekadar kata nak tegakkan syariat, nak tegakkan Islam. Wallahu a'lam Apakah kata Allah? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Ha, tak perlu kita nak berbahasa basi Tak perlu kita nak bagi Satu ribu satu macam soalan Allah dah tahu sebabnya Sebabnya tak lain Tak bukan ialah kerana Wahan Ini dia Ini dia jawapan Allah terus cakap apa sebenarnya sebab Kenapa orang beriman dia berat nak pergi jihad Kata Allah Lantaran Kamu itu Allah bercakap tu dalam keadaan Allah itu memberikan persoalan Ini cantik bahasa Al-Quran Supaya kita ni terfikir Allah tanya kita And Allah dah tahu dah apa dalam hati kita Tapi Allah sengaja bertanya supaya kita faham Oh sebenarnya mendunialah hakikatnya. Allah tanya apakah Apakah kamu lebih senang dengan kehidupan dunia kamu Daripada kehidupan di akhirat okay. Adakah kita macam ni kita lebih suka kehidupan dunia sekejap ni Berbanding kehidupan yang akhirat Sehingga kita ni tak mau Berjihad fi isabilillah Dan kita ni tak, Kita ni sekadar duduk di dunia Sebab kalau kita nak berjihad fi isabilillah Nak tak nak kita kena Buat apa Nak tak nak kita kena jadi orang-orang Yang menjual dunia kita Untuk mendapatkan akhirat Sepagaimana firman Allah surat, Dalam surah An-Nisa ayat 7.4 A'udzubillahi minasyaitanirrajim fal yuqatil fi sabilillahi allazina yasrunal hayatad al dunyabil akhirah kerana itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah nak berperang di jalan Allah kita terpaksa nak tak nak jual kehidupan dunia kita maksudnya kita nak tak nak terpaksa um, meninggalkan dunia untuk berjihad fi sabilillah Meninggalkan dunia ini maksudnya kita sanggup berkorban Biarpun nantinya dunia kita ini akan hilang daripada Genggaman tangan kita Kita kembali kepada surah At-Tawbah ayat 38 dan 39 Bila mana Allah menyatakan Padahal kenikmatan hidup di dunia ini Dibandingkan dengan kehidupan di akhirat Hanyalah sedikit Pelik Untuk benda yang sedikit ini Banyak orang yang nak berlumba-lumba tak ke pelik namanya? Untuk benda yang kecil ni, banyak orang sanggup bermasam muka. Sanggup dia, sanggup dia meninggalkan ibadah yang Allah Ta'ala telah wajibkan kepadanya. Semata-mata kerana dunia. Yang Allah Ta'ala telah menyatakan dalam hadis dua Muslim dan Ibnu Majah. Perbandingan dunia dengan akhirat Hanyalah seperti orang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut Lalu diangkatnya dan, dili dan dilihatnya apa yang diperolehnya Anak ulang Perbandingan dunia dengan akhirat itu Seperti orang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut Lalu diangkatnya jari itu Dan dilihatnya apa yang tertinggal, tersisa pada jarinya Okay, apa maksud Nabi dalam hadis sahih di web Muslim dan bin Majah ini Allah nak banding Nabi nak bandingkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat Macam mana Lalu Nabi buat perbandingan Nabi kata du, laut tu Laut tu Umpama akhirat Kenikmatan akhirat Air laut yang banyak gila tu Itu umpama kenikmatan di akhirat Dan sekarang kita nak tahu pula Bagaimana perbandingannya Dengan kenikmatan dunia kita celup jari kita Celup jari Kita angkat Bila kita angkat ke atas Kita dah celup jari dalam air Lepas tu kita angkat Nanti air dekat jari tu turun Kemudian apa yang masih tersisa Kan ada basah-basah sikit kan Okey yang tersisa itu Kenikmatan dunia Dan yang tetap kekal Dekat air laut Yang banyak-banyak-banyak-banyak-banyak banyak tu Itu akhirat Dengan kata lain Dunia ni nak dibandingkan dengan akhirat Terlalu kecil nikmatnya. Tapi kenapa, Dengan sebab, ke, Tapi kenapa, Walau begitu pun, Kita masih lagi tak mau meninggalkan, Kita masih lagi tergantung dekat dunia. Pelik. a'lam bishawab. Okey. Sebab itu dalam hal ni, Allah Ta'ala, Nabi SAW juga, Telah menyatakan dalam hadis suwayat Ahmad. Dunia ini cantik dan hijau Sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah Dan Allah mengamati apa yang kamu lakukan Kerana itu jauhilah godaan wanita dan dunia Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah godaan kaum wanita Jadi Allah tak, Nabi SAW minta kita ini Tengok betul-betul apa yang kita buat ni Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita Jangan kerana wanita Jangan kerana uh, Dunia kita ni tak mau berjihad Kerana wanita yang mungkin Anak kita, mungkin isteri kita Mungkin seseorang yang kita Nak nikahi, kita tak mau Berjihad, kita tangguh-tangguhkan dulu Aku nak kahwin dululah Aku nak cari Calum isteri dululah baru aku nak berjihad Itu kasih sikap kita wallahu a'lam Dalam hadis riwayat Ahmad yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menyatakan Demi Allah bukankah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian tetapi yang kutakuti adalah bila dilapangkan dunia bagi kamu Sebaga sebagaimana pernah dilapangkan bagi orang-orang sebelum kalian lalu kalian saling berlumba sebagaimana mereka berlumba lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan jadi Nabi takut bukan kita ni kebulu kemelarat itu tak Nabi takut tapi Nabi takutnya bila mana kita ni dilapangkan dengan dunia kalau kita nak tengok lah kat Mesia ni sebagai contoh kita ni cukup dilapangkan dengan dunia sehingga sehingga okay, kita ni berlumba-lumba sebagaimana orang-orang terdahulu daripada kita Iaitu orang-orang kafir yang Allah Ta'ala hapuskan di bumi ini, diminasakan di bumi ini, Berlumba nak cari dunia Sehingga kita ni lupakan Allah dan Rasulnya melainkan sedikit Melainkan dalam sekadar beberapa ibadah-ibadah tertentu sahaja Lalu kata Nabi SAW, kita akan diminasakan sebagaimana kaum-kaum terdahulu itu diminasakan Sebagaimana kaum ahli, kaum tamu, sebagaimana haman, Fir'aun dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sebaik itu akhir dalam hal ini um, um, kita kena jadi orang yang mukmin. Okey, bagaimana kita kalau orang tanya kepada kita? Okelah, okay kalau kamu katakanlah okey, sekarang ini kamu kata kita nak jaga diri daripada dunia. Tapi bagaimana jalannya kita ini nak nak betul, -betul terhindar daripada fitnah dunia Tolong bagi tahu kepada kami supaya dengan jawapan kamu itu kami faham, kami boleh laksanakan sehingga kami boleh jadi orang yang tak lagi tertipu dengan dunia. Dan kami akan jadi seorang yang Benar-benar melaksanakan perintah Allah Bagaimana? Jawapannya senang Sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim dan Ahmad Sesungguhnya Allah melindungi hambanya yang mukmin Daripada godaan dunia Dan Allah juga menyayanginya Sebagaimana Kamu melindungi orang-orang yang sakit Dan mencegahnya daripada makanan serta minuman Yang kamu takuti akan ganggu kesihatannya Ok dalam hadis ini Allah bagi Nabi SAW bagi tahu ok kalau hamba itu mukmin, kalau hamba itu mukmin, seorang mukmin, Allah akan lindungi dia daripada godaan dunia Allah juga akan menyayangi dia sebagaimana kalau kita ni ada ahli keluarga kita yang sakit ke sahabat kita yang sakit ke dan kita jaga dia betul-betul makan minum dia oi tak sebarang Oi kamu jangan minum minuman berais ni kamu batuk, kamu asma. Ih, eh, yang jangan makan ma uh, lauk ni yang orang bangsali tak dia makan ni. Ha. Jaga sayang gitu. Jadi Allah juga akan jaga kita sayang kita kalau kita jadi orang mukmin. Sehingga kita ini tak akan tergoda dengan dunia, sehingga Allah akan menyayangi kita. Beruntunglah mereka. Sebab itu dalam hal ni, seorang mujahid dia memang akan rasa betul. Kita ni manusia. Hati kita ni kadang-kadang tergerak nak berdosa. Tergerak nak buat dosa. Kita manusia biasa. And, katakanlah, kita gagal untuk kawal nafsu kita. Bila kita dah gagal, kita lemah. Di situ Allah tolong kita. Allah pasti akan gagalkan kita dalam nak bermaksiat pada Dia. Allah jaga kita ni. Allah lindung kita ni. Pelindungan Allah tu bukan sekadar Allah melindungi kita daripada musuh kita. Allah melindungi kita daripada kemeraratan. Allah melindungi separuh muhajir daripada kemeraratan. Tetapi Allah juga melindungi orang-orang mukmin ini daripada melakukan dosa dan dosa-dosa kecil tu biasalah wallahu benda-benda kecil yang kita kadang-kadang tak berapa nampak ni kita zalilah wallahu sebab dosa ni banyak ada dosa besar ada dosa kecil dan sebagainya And, kalau dosa-dosa kecil ni kadang-kadang kita ni mungkin berbuat sesuatu yang menyinggung hati sahabat kita kita tak berniat pun And, tapi kita tersilap ataupun mungkin wallahu bisawab Um, apa ni um, kita terlalai sehingga kita tersilap, Allah Waham. Jadi dosa-dosa ini dosa kecil yang akan terhapus dengan kita berwuduk dan sebagainya. Tapi apa yang nak anak bagi tahu banyak di kalangan manusia-manusia ini, okay? Yang mereka -mereka ini, apa, mereka mereka ini dalam perlindungan daripada Allah, lantaran sehingga apabila mereka hati mereka ini tergerak nak berdosa, nak melakukan dosa pun, Allah akan lindung mereka. Apatah lagi daripada godaan-godaan dunia yang lain. Walaupun jiwa mereka, mengatakanlah mereka ini belum berkahwin, berhati mereka dah, ingin nak beristeri dan sebagainya. Namun, itu tidak akan mengakibatkan mereka meninggalkan jihad untuk semata-mata cari isteri. Mereka akan tetap berada pada jalan jihad. Allah akan tolong, lindung dia. Daripada godaan-godaan dunia ni okay, sebab itu Kalau kita ingin betul-betul jadi orang mukmin Kita memang akan nampak Betapa Allah Azza wa Jani Begitu sayang pada kita Jauhkan kita daripada godaan dunia Dan Allah tetap Akan gagalkan cubaan Demi cubaan kita untuk bermaksiat Kalaupun kita mencuba untuk bermaksiat Itu hebatnya Kasih sayang Allah Tapi dengan syarat kita kena jadi orang mukmin. Ana ulang kita kena jadi orang mukmin. Jalannya macam mana? Kan Allah dah tunjukkan orang mukmin tu siapa. Bilamana dalam surah hujurat surah 49 ayat 15 Allah ber Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَهُ مُصَّادِكُونَ Sesungguhnya Orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tak ragu-ragu Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Mereka itulah orang-orang yang siddik Orang-orang yang sedikitin orang-orang yang benar. Jadi dalam hal ini Allah Taala ingatkan bagai tahu kepada kita orang mukmin yang sebenarnya itu apa. Sebab dalam ayat sebelumnya Allah Taala ceritakan tentang orang-orang yang menyatakan dirinya dah mukmin. Tapi segera Allah menyatakan belum. Nanti okay? belum. Kamu belum mukmin. Sebab iman tu belum masuk dalam hati kamu. Jadi sebab itu dalam ayat 15 kemudiannya Allah Taala baru bagi bagaimana kita nak jadi orang mukmin baru baru bagaimana kita ni boleh diisytiharkan mukmin iaitu kita ni kata Allah orang mukmin yang sebenarnya adalah orang itu dia kena betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul dia tak ragu-ragu dan kemudian dia berjihad dengan harta dan nyawa ha, itu syarat-syarat dia beriman kepada Allah dan Rasul tak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan nyawa Baru dia akan jadi orang mukmin. Dengan kata lain Kalau kita nak terjaga daripada godaan dunia Kita tak nak lagi Terpenjara dengan dunia ini Tak nak terpedaya Tertipu lagi dengan dunia Sertai mujahid Selebihnya Allah akan bantu kamu Walaupun pada mulanya Kamu akan ada masalah dengan keluarga Dengan anak, dengan isteri, dengan, dengan ibu bapa Dengan kerja, dengan belajar Yang penting Buka langkah Buka langkah, terus letak ilmu jahid Lupakan masalah-masalah Bodoh tu semua, masalah dunia tu semua Dan kemudian Dengan kaki kamu, bila mana kaki kamu dah melangkah Selebihnya, urusan selebihnya tu Allah yang akan tolong settlekan Untuk kita, sehingga ada datang Macam mana pun dugaan dunia Kepada kita Daripada ibu bapa, anak, isteri kita Tak ada siapa, tak ada Apa pun yang akan Dapat membantutkan niat kita Wallahu <tut> Wallahu'alaibissawab Kemudian dalam hal ini Kita sambung lagi perbincangan kita sedikit Dalam surah Taubah Surah ke-9 ayat 38 dan 39 Dalam ayat 39 Allah Ta'ala menyatakan Jika kamu tidak berangkat untuk berperang Maksudnya jika kamu tak pergi berperang Fisabilillah Nescaya kata Allah Allah akan menghukum kamu Dengan azab yang pedih jadi ayat ini anak-anak terangkan tentang orang beriman okay? Orang beriman Yang dia tu cuma berat nak pergi berjihad Bukannya dia kata jihad ni tak wajib Bukan dia kata jihad sekarang ni ialah jihad Sekarang jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad itu, jihad ini tak Dia tetap kata jihad tu ialah perang Fisabillah. Tapi hatinya berat untuk berperang Lantaran dunia Okay. Kalau nak dibandingkan orang macam ni Dengan orang yang memang cakap jihad tak wajib Ataupun dia cakap jihad sekarang ni Cuma jihad ekonomi, jihad pendidikan Orang yang kata jihad tak wajib Orang yang cakap jihad sekarang ni Cuma jihad ekonomi, pendidikan dan sebagainya Azab itu lebih hebat Daripada yang kita akan cerita ni Sebab yang itu golongan yang ingkar Tapi kita cakap ini Tentang golongan orang yang Dia masih lagi maksudnya tak kufur tak ingkar dia cuma berat dia tak pergi jihad sebab hatinya berat jadi apa akan jadi pada dia maka title iman mukmin dia tu tadi akan hilang nanti okay. sebab kalau seorang mukmin dia tidak akan ditimpa azab dengan azab Allah kalau dia mukmin orang mukmin ni adalah golongan yang muqtasi golongan pertengahan kalau Muslim tu lain Wallahu'ala Ok Jadi dalam hal ini Wallahu'ala nabi sawab Ok Allah Ta'ala menyatakan bahawa Nesaya ini hukuman dia Nesaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih ha, Itu yang pertama Kita akan diazab dengan azab yang pedih Masya Allah Yang kedua Allah akan gantikan kamu dengan kaum yang lain yang kedua, maksudnya Allah dah tak nak dengan kita, Allah tosir dengan kita. Okay, Allah akan datangkan kelompok lain, mujahid lain, grup lain, jamaah lain untuk menggantikan golongan-golongan yang tak mau berjihad, tak mau betul-betul berjihad. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah nyatakan dengan jelas bahawa Allah dah tak perlukan kamu dan kamu ini kata Allah. Takkan akan dapat rugikan Allah sedikit pun. Keengganan kamu tak berjihad tu Takkan bagi efek pun pada Allah. Wallahu anabil sawab. Sebab itulah dan kemudiannya Allah Taala menyatakan Nanti okay, jika kamu tidak menolong dalam ayat ke-40, jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Nanti okay, jika kita tak mau membantu din Nabi SAW ini Allah yang akan tolong. Kamu tak nak tolong tak apa. Itu hakikatnya. Wallahu a'lam bissawab. Sebab itu kita balik semula kepada risalah Al-Shahid Abu Musa Al-Sirkawi. Dia menyatakan, okey, bahawa kita jangan meninggalkan senjata jika kita Melakukan sedemikian kita ini akan digantikan dengan kelompok lain Dengan orang lain yang nak berjihad Dan kita ini akan jauh daripada rahmat Allah Sebab itu lagi dalam hal ini Anak teringat kata-kata Al-Syahid Abdullah Azam dalam wasiatnya Dalam wasiatnya Al-Syahid Abdullah Azam dia mengingatkan kita kepada satu firman Allah dalam Al-Quran. Yang firman ini Senantiasa ana ingat-ingat selalu. Senantiasa ana jadikan sebagai satu panduan yang tak boleh ana lupakan walau sedikit. Bilamana Allah Taala telah berfirman A'uz billahi minasyaitanir rajim. وعيز يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوك وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم ويريد الله أن يهك الحق ويريد الله أن يهك الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Surah Al-Anfal dalam ayat yang ketujuh okay, Jadi kalau kita buka surah Al-Anfal dalam ayat yang ketujuh Kita akan lihat firman Allah yang maksudnya Dan ingatlah Ketika Allah menjanjikan kepada kamu Bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu Sedangkan Kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah untuk kamu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Kemudian Allah sambung lagi: Lihyukal hakwa yubtilal baatila walaukariyal mujrimun. Agar Allah memperkuatkan yang hak yaitu Islam. Dan menghilangkan yang batil Walaupun orang-orang berdosa itu tidak menyukai Jadi dalam hal ini akhir ya Anda nak ingatkan kepada antum Akan firman Allah ini Kalau kita melihat kepada asbabun nuzul ayat ini Ianya tentang perang badan Di mana pada waktu itu Nabi SAW cuba untuk mencegat kafilah perdagangan Abu Sufyan yang sedang dalam perjalanan balik menuju ke Makkah Al-Mukarram bila mana mengetahui tentang hal ini maka Abu Jahal dan kuncu-kuncunya keluar daripada Makkah untuk membantu kafilah Dagang Abu Sufyan, Abu Jahal keluar dengan pasukan yang ramai, lebih lebih kurang seribu orang. Jadi tentang waktu itu, Nabi saw pun dapat maklumat bahawa sekarang ini ada dua kumpulan yang mungkin, dua golongan yang mungkin salah satunya akan bertembung dengan pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu bilangannya cuma 313 orang para sahabat ketika itu pada mulanya mereka berjaya menawan salah seorang daripada golongan salah seorang daripada hamba suruhan orang Quraisy yang ditugaskan untuk mengambil air mereka sedaya upaya cuba untuk mendapatkan informasi ditanya betul-betul kamu ni dari mana kamu ni dari mana daripada kafilah dagang Abi Sufyan ke daripada pasukan perang Abu Jahal budak tu menjawab saya daripada kelompok Abu Jahal sahabat tak puati dia belasah budak. Ni. Bila belasah punya belasah budak ni pun akhirnya terpaksa cakap saya daripada Kafilah dagang Abu Sufyan Daripada kafilah dagang Abu Sufyan Barulah Sahabat Nabi SAW berhenti memukul Lalu Nabi SAW pun menyatakan Apabila budak tu cakap betul Dia tu daripada Abu Jahal Kamu belasah dia Bila dia dah cakap Dia bohong pula kamu kamu Dia dia tak tahan di belasah Dia terpaksa berbohong Dia tu daripada Abu Sufyan dia, Baru kamu lepaskan dia dan sebab sebenarnya memang hakikatnya budak tu daripada daripada pasukan perang Abu Jahal tapi sahabat-sahabat dia agak berat sebab kalau boleh dia cuma nak bertembung nak nak nak, nak apa nak menyerang kafilah Abu Sufyan sebab memang daripada mula mereka keluar semata-mata nak cegah kafilah dagang Abu Sufyan ni tapi ternyata kafilah dagang Abu Sufyan akhirnya berjaya kembali ke Madinah ke Mekah dengan selamat jadi yang tinggal cuma pasukan Nabi pasukan Nabi SAW yang akan berdepan dengan pasukan perang Abu Jahal jadi dalam hal ni Wallahu'ala Nabi SAW hati sahabat tu jadi berat sebab dalam hati mereka mereka menginginkan yang tak ada senjata kan itu lagi mudah Wallahu'ala Nabi SAW tapi kemudian Allah katakan bahawa Allah ni nak Membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan Allah nak memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya sebab Allah nak memperkuatkan yang hak dan menghilangkan yang batil sebab itu Allah taala takdirkan bahawa kita ini terpaksa memilih yang berkekuat yang mempunyai kekuatan senjata wallahu alam bissawab sebab itu hari dalam haji anda nak ingatkan kepada Antum ok, bahawa manusia itu memang hakikatnya mereka benci kepada perang sebab perang ini berkait dengan air mata, berkait dengan darah, berkait dengan pengurbanan, berkait dengan kepayahan sebab itu dalam hal ini manusia itu sifatnya memang kita ini sentiasa ingin agar yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah ia akan menjadi pilihan kita. Ini sebagaimana firman Allah dalam ayat ketujuh itulah dalam surah al-fal. Yang tak ada kekuatan senjata itulah yang kalau boleh nak jadi pilihan kita. Tak kisahlah dalam hal memilih manhaj nak tegakkan agama Allah memilih jalan nak tegakkan agama Allah misalnya. Okey? Kalau nak tegakkan agama Allah hati kita ni dia cenderung kepada cara-cara yang tak perlu kepada peperangan, tak perlu kepada menggunakan senjata. Ataupun mungkin kepada, Bila mana kita ni Nak memilih target kita Kita kadang-kadang lebih suka Kepada target-target yang terlalu lemah Sampaikan operasi yang dibuat pada mereka itu Tidak akan memberikan kesan yang betul-betul kuat Kepada orang-orang kafir. Ini Dalam jihad sendiri pun Kalau kita dalam jihad sendiri pun Macam apa yang berlaku dalam Dalam waktu Nabi SAW dalam perang badar tu kalau diikut di, daripada Segi logik ketenteraan Kesan terhadap orang kafir Adalah lebih kuat Jika pasukan Nabi menyerang Kelompok perang Abu Jahal Berbanding kalau Nabi SAW sekadar mencegat kafirah dagang Abu Sufyan. Bila kita sebut Kafirah dagang, maksudnya mereka ni tak siap Untuk berperang, mereka cuma um, Apa ni orang panggil tu Orang-orang yang Sedang safar untuk Berdagang, berniaga jadi, bila melawan Pak Suka Muhammad, garanti mereka boleh dengan mudah kalah. Jadi, dalam hal ini, akhir, ingat, hati kita memang cenderung untuk tidak berperang. Sebab itu, Allah Ta'ala telah menyatakan dalam surah Al-Baqarah untuk mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 2, 1, 6, A'udzubillahimina syaitanirrojim kutiba alaikumul kitalu wa huwa kuruhul lakum. وعسى أن تكره شيء وهو خير لكم وعسى أن تحب شيء وهو شر لكم والله يعلم وَأَنتُمْ لَا تَعْنَمُونَ. Diwajibkan kepada kamu berperang, padahal itu tidak kamu sukai. Boleh jadi, tetapi boleh jadi kamu tidak sukai sesuatu, padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia tidak baik bagi kamu. Allah tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Jadi dalam hal ni Wallahu'alam Allah ingatkan kepada kita Allah ingatkan kepada kita bahawa Jihad ini Diwajibkan kepada kita Walaupun jihad ni berperang ni Tidak disenangi oleh hati kita Memang jihad ni memang Hakikatnya ianya tak disenangi jiwa Sebab jiwa manusia ni dia yang relax-relax Dia yang santai-santai dia suka yang tanpa darah, tanpa air mata Tapi Allah Ta'ala tegaskan Tetapi Boleh jadi sesuatu itu tidak kamu sukai, Tapi Sebenarnya itu lagi baik daripada bagi kamu Kita tak suka air mata Kita tak suka tangisan Kita tak suka darah tertumpah Tapi kata Allah itu yang lagi baik bagi kamu Dan kata Allah lagi Boleh jadi Kita suka sesuatu Padahal itu tidak baik bagi kamu Kita suka santai-santai Kita suka yang aman-aman Tak ada tak ada pertumbuhan darah Tapi kata Allah Itu tidak baik Boleh jadi ia tak baik untuk kita Sebab itu Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Di hujungnya Allah mengetahui Sedangkan kamu tak mengetahui Hakikatnya Allah cipta kita Jadi Allah yang tahu yang mana terbaik untuk kita Allah lebih tahu Allah lebih tahu Dan bagi Allah Jihad fi binillah Itulah Yang terbaik bagi kamu Itu yang terbaik bagi kita Ini seperti mana firman Allah Azza wa Jal Bila mana Allah Ta'ala Menyatakan firman-Nya Dalam surah As-Saf Iaitu dalam surah ke-61 Okey Dalam surah As-Saf Dalam surah ke-61 Dalam surah ke-61 bilamana Allah menyatakan kepada kita tentang perdagangan yang Allah tawarkan kepada kita dalam ayat ke-10 dan ke 11 A'uzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujiikum min azabin 'azim Tu'minuna billahi wa rasuli وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُمْتُمْ تَعْلَمُونَ Wahai orang-orang yang beriman, mahu tak aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan, suatu perdagangan yang dapat selamatkan kamu daripada al-zab yang pedih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kamu berjihad di jalan Allah Dengan harta dan jiwamu Itulah yang lebih baik bagi kamu Jika kamu mengetahui Ana ulang Itulah yang lebih baik bagi kamu Jika kamu mengetahui Ana ulang Itulah yang lebih baik bagi kamu Jika kamu mengetahui Apa yang lebih baik itu Kita beriman kepada Allah dan Rasulullah Dan berjihad, berjihad di jalan Allah Dengan harta dan nyawa kita Ha, itu terbaik untuk kita Sebab itu ahli dalam hari Walaupun kita ini dalam hal Nak memilih jalan sama ada Nak tegakkan Islam dengan jalan Jihad visabilillah ke Dengan sekadar jalan politik ke Dengan jalan undi pilihan raya ke Dengan sekadar dakwah-dakwah saja Atau menyebarkan kefahaman Islam Ataupun masuk ke dalam organisasi Dan kemudian dengan diam Sebarkan Islam Apa jalan terbaik? Jalan terbaik itu ialah dengan kamu mengangkat senjata. Maki, okay? kamu mengangkat senjata. Sebab itu benarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pedang. Ini hadis yang sahih. Maksudnya pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah dengan pedang. Ialah dengan pedang Terutusnya Nabi itu bukan sekadar dengan kitab Al-Quran Tetapi juga dengan pedang Benarlah firman Allah dalam surah ke-25 Iaitu surah Al-Furqan Iaitu bilamana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan <coughs> Dalam ayat Oh, maaf Dalam surah Hadid okay, Dalam surah Al-Hadid Kalau kita melihat kepada surah Al-Hadid Allah Ta'ala telah berfirman Dalam ayat ke uh, Dalam ayat ke 25 Surah ke 57 Ayat ke 25 Allah Ta'ala telah berfirman A'udzubillahiminasyaitonirajim Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaqūman nas liyaqūman nas bil qis wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin nas wa liy'lamallahu wa liy'lamallahu man yanṣuruhu maksudnya sungguh kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia dan agar Allah tahu siapa yang hendak menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya Sesungguhnya Allah Maha Kuat Maha Perkasa Jadi dalam hal ni'ahi, Allah menyatakan Allah utus Rasul Dengan bukti yang nyata Okey Dengan bukti yang nyata, maksudnya dengan mukjizat, dengan Al-Quran Kitab dan sebagainya Allah utuskan Rasul dengan bukti yang nyata Kami turunkan bersama mereka Apa yang Allah utuskan bersama mereka Kitab dan neraca Keadilan Okey Kitab dan neraca keadilan. Maksudnya, Quran dan sunnah mereka. Hikmah daripada mereka. Ok. Dan bersama-sama mereka juga kata Allah, dan kami ciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat. Kekuatan yang hebat ini maksudnya dalam medan perang. Dan manfaat-manfaat lain bagi manusia. Manfaat-manfaat lain ini maksudnya manfaat yang lain daripada bidang Agar Agar apa? Agar Allah... Mengetahui siapa yang nak tolong agamanya Dan rasul-rasulnya Jadi hal ini Allah Taala mengutuskan para rasul okay, Allah utuskan para rasul Bersama-sama dengan para rasul itu Allah berikan kepada mereka kitab dan hikmah Maksudnya Quran, kalau Nabi SAW Quran dan sunnah Dan dalam waktu yang sama juga Allah ciptakan besi kepada mereka Supaya mereka dapat gunakan Quran Sunnah dan besi ni Sebagai senjata Untuk mereka membantu din Allah Membantu rasul mereka Nak menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Sampai sekarang besi ni Tetap menjadi senjata yang hebat di medan perang Kalau dulu besi sebagai pedang Sebagai mata-mata anak panah Sekarang Besi masih lagi dijadikan sebagai peluru Dan kalau kita tengok dalam um, Penggunaan bom Oleh pengebum-pengebum Yang melakukan amalat okey? Kesan utama yang diletakkan pada kekuatan bom itu sebenarnya Lebih kepada selain daripada pembakaran bahang Dan kuasa ledakan tekanan itu Mereka juga letakkan Um, paku ataupun apa-apa Perkara besi, benda besi. Supaya dengan itu Besi-besi itu bila mana letupan berlaku Ia akan terbang bagaikan peluru Untuk membunuh orang-orang kafir Besi Sebab itu akhir dalam surah Al-Hadid Ayat 25 ni Allah bagi tahu kepada kita Siapa yang nak gunakan Quran Sunnah dan besi ini, Nak menegakkan kalimah Allah Siapa nak gunakan Quran Sunnah dan senjata ni untuk menegakkan Islam Nak membantu Allah, nak membantu Rasul Wallahu a'lam bisawab Sebab itu kalau kita berbalik semula kepada surah Al-Anfal okay? Bila mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 7 dan ayat 8 Bila mana Allah menyatakan bahawa Kita ini banyaknya tak nak kepada apa yang ada kekuatan senjata Itulah hakikatnya tapi nak tak nak kita kena faham Nak tak nak kita kena faham Kita kena pilih yang ada kekuatan senjata Jangan pilih apa yang tak ada kekuatan senjata Tak kisahlah dalam hal memilih cara nak menegakkan kalimah Allah Kita pilih yang ada kekuatan senjata Iaitu jihad fi s.a.w tak kisahlah dalam kita memilih untuk melakukan penyerangan terhadap target-target musuh-musuh kita. Pilih yang ada kekuatan senjata. Wallahu a'lam. Sebab yang ada kekuatan senjata itulah yang lebih berkesan daripada segi strateginya. Kalau kita dalam soal pemilihan target yang kita nak serang. Kalau kita memilih target yang berkekuatan senjata. Maka mereka ini yang lebih memberikan efek yang besar kepada musuh. Bila mana? Kita menyerang mereka Contohnya kalau kita serang tentera Atau kita nak serang orang awam biasa okay, Menyerang tentera, tentera mati itu lebih Tragik bagi mereka Itu lebih menakutkan mereka Sebab kita boleh menumpaskan orang yang bersenjata Tapi bukan maksudnya kita jangan serang Istilahnya orang awam Dalam Islam tak ada orang awam okay? Dia cuma ada orang yang dia cuma ada perempuan, wanita, kanak-kanak, orang tua Itu saja Dalam Islam kita cuma tidak menyerang Wanita, kanak-kanak, orang tua Tetapi bagi lelaki Tak kisah mereka ini Senjata mereka pegang Atau senjata mereka tak pegang Mereka tetap boleh kita bunuh okay, Mereka tetap dalam Islam sebagai tentera dan Islam lelaki ini kita boleh bunuh Wanita, kanak-kanak orang tua pula, kalau mereka tak terlibat dalam perang, mereka tak bagi idea, mereka tak bagi duit, mereka tak bagi, mereka tak angkat senjata, kita tak boleh bunuh. Kita tak boleh bunuh. Tapi, kita boleh jadikan sebagai tawanan. Kecuali kalau mereka ni pegang senjata, ataupun bagi idea, atau bagi wang untuk, ataupun mungkin bagi semangat, meningkatkan semangat orang-orang kafir mereka untuk pergi berperang. Aitu ah, kita boleh bunuh. Okay, itu kita boleh bunuh. Jangan pula kita bagi uh, alasan. Oh dulu ada sahabat Nabi SAW. Kalau tak silap, Ana Abu Rawahah. Yang dia tu nak, dia tu um, kalau tak silap Abu Rawahah apa? Dia tu pada waktu tu, Nabi SAW kata nak bagi pedang Nabi SAW pada yang terbaik di kalangan sahabat gitu. Abu Dujanah, kalau tak silap. Okey, Abu Dujanah. Jadi, pada waktu tu, dia ni dapat, dia berjaya terima pedang daripada Nabi SAW. Nabi pilih dia. Dan kemudian, dia ternampak hindun. Okey, tapi dia tak kenal tu hindun, dia tak tahu itu wanita. Tapi dia tengok lagak gayanya, orang ini macam... Menghambur-hambur ataupun menaikkan semangat orang-orang kafir ni untuk menentang kaum muslimin dalam waktu perang tu. Dia baru je nak menetak Hindu ni. Dia tak kenal tu Hindu. Ini. Dia tak tahu ni perempuan. Sebab dia terkejut jugalah dia kirgi tu. Tapi baru dia nak hentak je pedang kepada Hindu ni dia berhenti sebab tiba-tiba Hindu mengeluarkan suara. Baru dia tahu Hindu ni sebenarnya wanita. Dia tak jadi. Kenapa dia tak jadi? bukan sebab dia haram bunuh dia tak haram untuk bunuh wanita ini. dia tak haram sebab Hindu ni pada waktu itu termasuk orang yang memotivator ataupun menaikkan semangat orang kafir untuk meneruskan perang terhadap Nabi SAW dalam perang Uhud kalau tak silaplah okey dia ni dalam hal ni kita tengok apa alasan um, apa ni apa alasan si Abu Dujana dia kata Aku tak mau menguturkan perang Nabi SAW dengan darah wanita itu saja, sebab dia Bukan sebab dia haram pun. Wanita yang turut serta dalam perang. Ha, ini kita jangan salah faham. Ada juga anak dengar berita tentang orang-orang yang mengatakan, alam, jihad tu uh, Nabi kalau boleh tak nak jihad. Nabi nak damai. Tapi kalau terpaksa baru Nabi lakukan. Nabi tidak melakukan jihad kerana terpaksa. Pandai-pandai kamu memberikan satu kepalsuan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi berjihad? Terpaksa? Bukan. Nabi bukan melakukan jihad kerana terpaksa. Nabi lakukan jihad. Nabi berjihad. Lantaran itu Allah perintahkan kepada dia. Nah, itu kita kena faham. Sebab itu jangan bercakap tentang Islam. Kalau kita tak pernah baca sirah. Kalau kita tak pernah belajar tentang Al-Quran. Wallahu Wallahu'alaikum Nabi wabarakatuh. Sebab itu, ahli dalam hal ini, pilihlah yang ada kekuatan senjata. Sebab, kita ini um, perlu untuk menegakkan kalimat Allah. Okay? Setiap lelaki, kita kena bunuh. Ada senjata, tak ada senjata. Bishawab. Ketak kira ada senjata, tak ada senjata, lelaki kita kena bunuh. Okay? Kita kena bunuh. Tetapi, kalau wanita, perempuan, mereka tak terlibat dengan perang walaupun tak bagi senjata, tak bagi duit Tak angkat senjata Sendiri tak memotivator atau menaikkan semangat Lelaki mereka untuk berperang Mereka tak boleh dibunuh Tapi mereka boleh ditawan ha, Kita jangan silap Mereka boleh dijadikan tebusan. Kita jangan silap Islam tidak melarang kita menjadikan wanita dan anak-anak ni Sebagai tebusan, sebagai tawanan Kalau kita tengok dalam Perang Hunain bila mana Nabi SAW diberitahu bahawa orang-orang kafir ini Bawa wanita-wanita mereka okay, Bawa haiwan-haiwan ternak mereka Bawa anak-anak mereka Lalu kata Nabi SAW Allah besok pagi semuanya akan jadi tawanan kita Kita tak salah menjadikan mereka sebagai tawanan tembusan Contoh apa yang pernah dilakukan oleh Mujahidin di Kaukasus Di Chechnya. Pada waktu itu mereka pernah Menawan satu sekolah, sebuah sekolah mereka tawan cikgu-cikgu di dalamnya, anak-anak murid di dalamnya. Mereka lingkarkan tempat itu dengan bom. Dan mereka minta supaya semua tebusan-tebusan, mujahidin-mujahidin di cesnya yang ditawan supaya dibebaskan. And, jadi, tindakan mereka tak salah. Sebab mereka bukan bunuh pundak-pundak tu mereka cuma jadikan sebagai tawanan, mereka cuma jadikan sebagai tebusan. Itu dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin okay, mereka lingkarkan tempat itu dengan bom Itu bukan satu masalah daripada segi Islam Mereka bukan nak bunuh Kanak-kanak tu Mereka cuma nak supaya Orang-orang askar-askar tu Tak masuk, tak menyerang masuk ke dalam okay? Sebab tahu tempat tu dikelilingi oleh bom, kalau mereka bertindak juga Nekat, mati semua Kat dalam tu, tak kisah mujahid, tak kisah Mudak-mudak tu, ha, itu dia Jangan salahkan mujahid mereka cuma buat apa yang Allah Ta'ala Arahkan kepada mereka Jadi dalam hal ini Bila mana kita lujuk kepada surah Anfal Ayat ketujuh dan keelapan Kita kena memahami Kita kena memilih yang ada kekuatan senjata. Manhaj kita dalam nak menegakkan kalimah Allah Dan juga target kita dalam nak menyerang musuh Tapi kalau kita ini susah Dalam keadaan kita ini masih tak kuat Misalnya Ataupun mungkin nak dapatkan musuh yang, ber, yang menggunakan senjata, tak ada. tak ada pilihan, tak apalah. Mana-mana orang kafir pun kita boleh bunuh, asalkan dia lelaki. Kalau wanita kadang-kadang orang tua tu, itu bergantunglah. Kalau mereka ada ikut terlibat dengan perperangan kita dengan mereka, dengan orang kafir ini, mereka boleh dibunuh. Kalau tidak, tidak. Wallahu Okey, sebab itu dalam hal niyaki, pilih yang ada kekuatan senjata itu lagi baik kalau kita guna demokrasi pilihan raya itu tak ada kekuatan senjata kalau kita guna sekadar dakwah-dakwah saja tabligh saja itu pun tak ada kekuatan senjata kita kena menggunakan kaedah yang ada kekuatan senjata iaitu jihad fi sabilillah kenapa Jawapannya jelas daripada Allah Allah bagi tahu sebabnya apa sebab Allah nak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya janji Allah tu benar Allah janji betul-betul bahawa Allah kemenangan orang beriman. Auz billahi minasyaitanir rajim. In ta'awnasullahu yansurukum wayathabbit aqdamakum. Jika kamu bantu din Allah, Allah akan bantu kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Tapi kalau kita nak bantu din Allah, kita nak menangkan din Allah, kalau kita nak dapatkan kemenangan, kita nak dapatkan bantuan Allah, kita kena bantu dulu Islam. Dan kalau dalam surah Furqan tadi, eh dalam surah Al-Hadid tadi ayat ke-25 kita dah tengok. Bahawa nak membantu Allah ini kita mesti gunakan Quran, Sunnah dan pedang bersama-sama, senjata bersama-sama, besi bersama-sama. Tak mau guna Quran dan Sunnah semata-mata, kita mesti ada pedang juga. Okey, sebab pedang itu untuk melindungi Al-Quran. Sebab banyak perkara dalam pemerintahan ini yang tak akan terlaksana, Al-Quran ini tak akan terlaksana, melainkan pedang itu perlu dijadikan sebagai Pelindungnya Senjata itu perlu untuk melindunginya Sebab itulah Kedah, a, a, Kelantan, Terengganu Sebagai contoh, dulu nak laksanakan hukum hudud Tak boleh nak laksanakan Lantaran mereka itu ditakut-takutkan dengan Pemerintah Tawud di Kuala Lumpur Wallahu Wallahu'ala bishawab okay, Sebab mereka tak ada pedang Untuk melindungi tindakan mereka sebab itu tak boleh nak ke Islam 100% okay, Jadi Allah nak memenangkan agamanya Dan nak memenangkan agamanya kena guna Quran, sunnah dan besi Tiga-tiga tu kena gunakan secara langsung Quran, sunnah dan senjata Jadi Allah nak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya Jadi kalau kita tak menggunakan besi, tak menggunakan Quran, sunnah dan besi kita tak akan dapat jalan kemenangan. Jadi bagaimana kita Allah nak membenarkan ayat-ayatnya? Bagaimana Allah nak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya? Sedangkan yang benar itu perlu dibenarkan dengan kita patuh kepada ayat-ayat Allah. Iaitu kita bukan sekadar guna Quran dan sunnah tetapi kita juga gunakan kekuatan besi. Iaitu senjata. Ini jelas dalam firman Allah dalam surah Al-Hadid tadi. Itu sebab yang pertama. Yang kedua sebab Allah kata dalam, ayat, dalam surah Anfal ayat ketujuh, Allah kata Allah nak memusnahkan orang kafir sampai ke akar-akarnya. Itu sebab Allah suruh kita gunakan yang ada kekuatan senjata. Bukan sekadar Allah nak ramai di kalangan orang kafir itu yang masuk Islam, tunduk kepada Islam. Bukan sekadar Allah nak supaya Islam itu di atas orang kafir, itu di bawah. Bukan sekadar itu Tapi Allah nak orang kafir Musnah sampai ke akar-akarnya pam tak? Sampai ke akar-akarnya Sehingga tak ada lagi kekufuran Ini jelas Sebab itu Allah nak kita gunakan Kekuatan senjata Tak maukah kita memahami? Allah nak kesyirikan itu terhapus sampai ke akar akarnya. Kenapa? Agar Allah memperkuatkan yang hak Iaitu Islam Dan menghilangkan yang batil, iaitu kesyirikan Walaupun orang-orang yang berusaha itu tidak menyukainya Ini seperti apa yang Allah pembahankan dalam surah Anfal ayat ke-8 Kenapa? Sebab Allah nak menangkan Islam Allah nak menangkan yang hak Dan Allah nak bukan mengalahkan yang batil. Allah kata dalam ayat ni nak menghilangkan yang batil. Maksudnya yang batil syirik itu hapus sama sekali. Bukannya sekadar dikalahkan. Kita bukan sekadar nak mengalahkan kekafiran. Kita nak menghapuskan mereka, menghilangkan mereka dan mencabut akar-akar kekafiran ini sehingga tak ada lagi kekafiran pada muka bumi Allah ini. Sehingga seluruh manusia mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Ini kan jelas tujuan kita. Sebab itu segala dakwah-dakwah aja tak boleh kita kena berjihad fi sabilillah. Jelas, jelas, jelas sangat ayat-ayat Allah. Tinggal kita nak memahami, nak laksanakan atau tidak. Itu sahaja Wallahu alam bisawab. Sebab so, itu akhir dalam hal ni, wallahu alam. Ingatlah ayat-ayat Allah itu benar. Allah tetap akan laksanakan kehendak Dia iaitu nak memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Itu ayatnya benar. Tapi ingat, kita perlu memilih jalan yang betul. Kita kena memilih jalan yang betul, iaitu jalan di mana kita tidak meninggalkan senjata. Okey, dengan kata lain, senjata ini kita harus pegang terus. Hidup macam mana Usamah, hidup macam mana Aiman, hidup macam mana Abu Musa al kalau kita lihat kepada kiri dan kanan kita melihat kepada organisasi-organisasi Islam sekarang ni kita akan nampak bahawa awal Kaidah yang paling tepat dengan Sunnah, dengan Al-Quran dan dengan Al-Quran dan dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan nak bercakap tentang Islam ini perlu berpartai-partai berorganisasi berorganisasi bersekte-sekte ber, ber apa berpuak-puak tak, tapi ada satu golongan Mereka ada di Afghanistan Mereka ada di Iraq Mereka ada di Somalia Mereka ada di Kaukasus Iaitu Chesnia Mereka ada di um, Palestine pun dah ada Mereka ada di Maghribi atau al -Jazair. Mereka ada di Filipina Dan kini mereka ada di Fatani di Asia Tenggara Iaitu kelompok-kelompok Yang menisbahkan diri mereka Dengan Al-Qaeda Ataupun mungkin kita boleh gelarkan sebagai basis Kita tak nak Memperjuangkan Al-Qaeda Kita nak memperjuangkan Islam Cuma ini cuma satu nama Untuk menisbahkan diri kita Itu saja. Tak ada apa pun pada nama Tapi yang penting Allah SWT bergabung dengan mereka Kita bersama dengan mereka Iaitu kelompok-kelompok Mujahid Fisabilillah Anak bercakap tentang hal ini Sebab Anak-anak antum Tahu Di mana kelompok yang benar Kalau nak lihat kebenaran Lihat kepada Usama bin Laden Orang yang Allah telah memujinya Sedangkan dia tetap berada pada jalannya Lihat kepada usamah bila dinding dan lihat kepada kelompok-kelompoknya kita akan nampak kebenaran yang jelas dan terang bersinar bagaikan sinar matahari di waktu ianya sedang terik membakar bumi jelas sejelas-jelasnya tak perlu lagi kita nak berjalan dengan penuh kesamaran jelas musuhnya jelas persahabatannya jelas akidahnya Jelas perbuatannya Tetap tidak meninggalkan senjata Mereka itu tetap berjihad Mereka itu tetap seorang Mujahid fi s.a.w Wallah Pak Nabi S.A.W Ok Jadi Itu saja Sekarang apa yang boleh kita sampaikan